Ainitza sail jorratu ditu Euskal Herriko Laborantza Ganbarak hamar urtez eta hori erakutsia izan da bereziki kanalduderekin egin duten filman joan den larun batean. Hamar urte hauetako kausipen haundia zoin izan den galdegin diogu magiz kasuan hori. Hau da, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatzen duen Lurra Masaloinaren burua. E, laborantza Ganbarak o, mama urtez ekarri diela halako e, urbiltasun bat. Mengo langileek e, ezagutzen dute E, eh, emengo laborantzaren berezitasunak eta horiek guziak kondutan hartuz eh, ekartzen da laguntzabat laborariak. Beinatomolimoz, Euskal Herriko Laborantza Gambarako Bulegoko kidearentzat sortu diren elkarlanak eman ditu aintzinerat. Lekian ez harritu un desmarchiako horiek izan diren zinez uh, gauza enetako uh, gauza biziz entzu dutenak herriko gia, herriko harra gia eta zinez ediza haundia, hori enetako zinez gakua, geroko gakua ere numaita portanda desmartxia kollektiboetan. Jean Rene Etxegarrai, baionako auzapeza baterarekin astapenetik izan da susten eta Euskal Herriko Laborantza gambara defendiatu du ere auzitan abokata bezala. Zikoena pu fer avec la charme de du pays basque. Egin duguna Euskal Laborantza Gambararekin da erakustea, eskal gaitasuna antur lakuntzan bere lorretan. Eta egun batez, instituzionalki ezagutua balinbada eta agian ikusiko dugu eskoaleriko laborantza gambara eta elkartegunek erakutsi duen ari eskerda. Otraver deuset asociazio dut onzea aujourdik, ellei finalment kanem la Hamarrurte lehen dakariegon onduan Michel Berroko irrigueneku du bere kargoa, pikotza eta arkaz bat eskaini dakote, oparitako eta frango unki azena. Ba, ez dut gordeko, esimiko bat bat dela, ez usten dut alakoan, hori uh, mikoa izan da uh, hemen gela den uh, emozioaren gatik, eta hor helbeko uh, bambik uh, eginduen uh, bere hitz hartzia eta eskein idazkidan uh, bi eguneroko uh, tresnak, eh, simpleak, uh, bainan uh, emozioa mandata ezen txan beha, gauza simpleak, eta nunbait eranetzak gure umiltasunak ere, Permetitu du uh, Uh, gure, proposamena gure bidea, sieriozki harrtzen.